Автоклав. Наката мало не врізається, в неї коло підніжжя драбини. Кларк зиркає на неї. Наката відступає вбік, оголюючи зуби в покірній посмішці примата. Брандер у кают-компанії длубається в бібліотеці. З тобою все? Я в нормі. Насправді це не так, але Лені над цим працює. Її гніви близько не сягає критичної межі. Насправді це просто рефлекс. Іскра, що вихопилася з головного резервуара. З плином часу та іскра експонентно згасає. Доки вона дістається своєї каюти, їй уже майже шкода Фішера. Це не його провина. Він не хотів заподіяти мені ніякої кривди. Лені зачиняє за собою люк. Тепер, якщо їй захочеться, вона може спокійно щось вдарити. Вона мляво роззирається в пошуках цілі та, зрештою, просто падає на свою койку і витріщається в стелю. Хтось легенько стукає по металу. Лені, вона підводиться і штовхає люк. «Гейлені, здається, на одному з кальмарів вийшов з ладодопоміжний канал. То я й подумала, чи не могла б ти...» «А ж!» – киває Кларк. «Гаразд, я ним займуся. От тільки не просто зараз добре, Ммм...» «Джуді», – каже Карако, судячи з голосу, трохи ображена. «Точно, Джуді. Насправді Кларк не забула. Але віднедавна на станції Біп стало аж занадто людно. Тож останнім часом Кларк навчилася інколи забувати, чия сім'я». Це допомагає їй утримувати комфортну дистанцію. Іноді. Перепрошую. каже вона, прослизаючи повз карако. Мені треба назовні. Існує кілька місць, яких рифт майже лагідний. Зазвичай жар шугає вгору, прихромлюючи воду каламутними киплячими стовпами чи зубчастими блискавицями перегрітої рідини. Під тиском, який становить 300 атмосфер, пара не має жодного шансу утворитися, але термальне викривлення перетворює воду на колони Покорчених рідких призм, гарячіших за розплавлене скло, але не тут. У цьому місці, що притулилося між подушками застиглої лави та заховалося в безпеці від нашорошених вух станції біб, жар зринає крізь шармулу, неначе ніжний легіт. Мабуть, корінна порода, що залягає під тимулом, є порустою. Вона припливає сюди за першою ліпшою нагоди, дорогою тримаючись якомога ближче до дна, щоб збити з пантелику сонар біба. Решта ще не знають про це місце вона воліє, щоб так воно лишалося і надалі. Іноді вона припливає сюди, щоб поспостерігати, як конвекційні потоки ліниво закручують мул химерними завитками. Іноді вона розпечатує свій гідрокостюм і ніжить обличчя та руки у теплих 30-градусних струменях підводного джерельця. Іноді вона припливає сюди просто для того, щоб поспати. Вона лежить, втупившись поглядом у Чорноту, а під її спиною. Вирує та зрушується, мул. от так і засинаєш, коли не маєш змоги заплющити очей. Просто витріщаєшся темряву, а коли тобі починає щось ввижатися, ти розумієш, що вже бачиш сон. Зараз вона бачить себе саму – верховну жрицю спільноти новітніх троглодитів. Саме вона була тут першою. Вона занурилась у глибочинь і віднайшла тут спокій ще тоді, коли брудні руки суходільників лише тільки розрізали та надавали нової форми іншим, Тим, хто прийшов сюди згодом. Вона матір-засновниця, модель, на яку взоруються всі інші, недосвідчені новобранці, вони спускаються сюди, бачать, що її очі увесь час прикриті лінзами і починають робити так само. Але вона знає, що насправді це не так справжньою творчою силою тут є рифт, тупий гідравлічний прес, який змушує їх усіх набувати тих самих рис, які обирає він сам. Якщо решта в чомусь і скидаються на неї, то це лише тому, що всі вони втиснуті в ту саму форму. І не забуваємо про управління електромережі. Якщо Баллард була права, то вони від самого початку подбали, щоб ми не надто відрізнялися одне від одного. Звісно, існують усі ті зовнішні відмінності. Трохи расового розмаїття, символічні кривники, символічні кривджені, чоловіки та жінки представлені в однаковій кількості. Від однієї думки вона, мимоволі, усміхається. у чому на керівництво можна покластися? то це в тому, що воно запроторить кубку осіб із сексуальними розладами в обмежений простір, однак при цьому неодмінно подбає про збалансованість гендерного співвідношення. Це так мило з їхнього боку подбати, щоб ніхто не залишився осторонь. Звісно, за винятком Баллард. Але принаймні в управлінні електромережі вчаться на своїх помилках. Поринаючи в дрімоту на глибині трьох тисяч метрів, Лені Кларк запитує себе, якої помилки вони припустяться далі. Зненацька її очі пронизує гострий біль. Вона намагається закричати. Розумні імпланти відчувають, що її язик і губи заворушилися і хибно тлумачать цей рух як мову. Нах, це відчуття їй знайоме. Вона вже переживала його раз або двічі. Вона наосліп пірнає у першому ліпшому напрямку. Біль у її голові враз перетворюється з інтенсивного на нестерпний. А! Вона розвертається і прямує у протилежному напрямку. Трохи краще. Вона вмикає налобний ліхтар, якомога сильніше відштовхуючись ногами. Навколишній світ із чорного стає коричневим. Нульова видимість. Усюди навкруги кипить і клубочиться мул. І чути, як десь неподалік розкулюються скелі. Налобний ліхтар вихоплює з пітьми скельне відслонення, що виникає попереду лише за частку секунди до того, як лені в нього врізається. Удар стрясає її череп і прокочується вниз спиною, наче маленький землетрус. Тепер у голові панує новий відтінок болю, змішуючись із пекучим вогнем в її очах. Вона наосипна в помазки, оминає перешкоду, на яку наштовхнулась, і пливе далі. Власне тіло здається їй теплим. Температура має бути насправді дуже високою, щоб жар зміг проникнути крізь гідрокостюм, надто крізь костюм четвертого класу. Зрештою вони створені, щоб витримувати температурні навантаження. Лінзи, з другого боку, чорнота. Навколишній світ знову чорний і чистий. Світло на ліхтаря Кларк пронизує відкритий простір, залишаючи свій колихливий слід на мулі за 10 метрів попереду. Однак картина в полі її зору ще й досі коливається. Здається, біль помалу вщухає. Вона в цьому не впевнена. Багато нервів волали так довго, що навіть відлуння їхнього крику є мукою. Лені стискає долонями голову, не припиняючи молотити воду ногами. Цей рух розвертає її обличчя до того місця, з якого вона щойно припливла. Її потаємна схованка вибухнула, перетворившись на стіну мулу та сірчистих сполук, якими кипіло дно океану. Кларк перевіряє показники свого термістора – 45 градусів за Цельсієм. І це тому, що вона відпливла на добрих 10 метрів. У термальних потоках кружляють зварені риб'ячі скелети. Десь віддалік січать невидимі гейзери. Мабуть, гаряче джерело миттєвим вибухом прорвалося крізь земну кору. Ось яка плоть, яка потрапила у те виверження, зварилася та відділилася б від кісток ще до того, як у справу встигло б утрутитися щось таке складне, як рефлекс стечі. Тіло Кларк стрясає дрож. Іще раз. Мені просто пощастило. Це просто дурна удача, що я була достатньо далеко. Я б уже могла бути мертва. Я могла бути мертва. Я могла бути мертва. Я могла бути мертва. Нерви спалахують вогнем в її грудні клітці, Вона згинається навпіл. Але неможливо схлипувати, не маючи дихання. Неможливо плакати, коли твої очі постійно розплющені, неначе пришпилені. Усі звичні життєві процеси наявні. Вони, затинаючись, повертаються до роботи після років сплячки, проте змінилися всі ті частини, за які вони відповідали. Усе її тіло прокинулося в гамівній сорочці. «Мертва, мертва, мертва». Почала діяти та маленька далека частка її ства, частку, яку вона приберігала спеціально для таких випадків. Ця частка спостерігає Зелені ніби здалека і чудується з інтенсивністю її реакції. Це бува ж ніяк не перший раз, коли Лені Кларк думала, що помре. Але цього разу, перше за багато років, це має для неї якесь значення.